Capitolul 1, versetul 12 Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi una vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Focul ispitei nu poate fi biruit decât prin răbdarea credinței. Cine știe să rabde, trece liniștit și fără pierderi prin ispită. Mare este puterea răbdării, nicio putere diavolească nu o poate înfrânge. De orice fel ar fi luptele și ispitele, din afară sau dinăuntru, trupești sau duhovnicești, din partea dușmanilor sau a prietenilor, ele pot fi biruite prin răbdare, prin răbdarea credinței. Răbdarea este o parte a roadei Duhului Sfânt în cel cu adevărat credincios. Orice copil al lui Dumnezeu născut din nou prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos Odată cu nașterea sa duhovnicească a primit și sămânța răbdării pe lângă celelalte semințe care sunt dragostea, bunătatea, mila, credincioșia, etc. Aceste semințe încolțesc și cresc, dar trebuie udate zilnic cu apa rugăciunii, a vegherii și a cuvântului lui Dumnezeu. Udarea este partea credinciosului pe care trebuie să-și o împlinească necurmat, iar Dumnezeu face să crească. Frații mei, Frumoasa floare a răbdării nu poate crește normal în viața noastră dacă nu o udăm în fiecare clipă cu apa pe care Harul lui Dumnezeu ne-a pus-o la îndemână. Un creștin fără răbdare este biruit de orice ispită și de orice împotrivire volească. Și unde este înfrângere nu poate fi fericire și lumină, nu se poate face lucrare pe ogorul lui Dumnezeu. Ferice de cel ce rabdă ispita în luptă, spunea Napoleon, biruiește cel care știe să rabde de 5 minute mai mult decât dușmanul. Este un timp al ispitei. Dacă știm să folosim atunci harul răbdării, trecem cu bine peste el. Noi câștigăm tăria ispitei căreia îi rezistăm. Domnul Isus a ieșit biruitor în lupta cu ispitele diavolului prin faptul că a răbdat și a ascultat de Tatăl Ceresc. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, căci puternica armă în ispite este răbdarea. Și Sfântul Marcu Ascetul spunea și el, Cel care vrea să biruiască ispitele fără rugăciune și răbdare, nu le va depărta, ci mai tare se va încălci în ele. Ferice de cel ce rabdă ispita Iată una din cauzele care împiedică pe om să fie fericit, nerăbdarea în ispită. Ispite, tentații sunt de multe feluri, dar fericit este cel care nu se lasă biruit de ele căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Biruința ispitelor, așa cum s-a spus, atârnă de răbdare, dar răbdarea atârnă de iubirea noastră față de Dumnezeu. Răbdăm atâta cât iubim. Cine iubește cu adevărat pe Dumnezeu, îl ascultă și este răbdător în ispită. Ispita este o încercare a vieții de credință. Dacă trecem cu bine prin ea, vom primi acum cu una unei vieți sfinte și frumoase în Hristos, iar în viitor vom primi cu una vieții veșnice. Dumnezeu de locuri sfinte spre mea. Să fie Domnul, în veci, în veci, de veci, amin. Iisus, Iisus Biblui Cărui, mie îți făd și salva lor divin. Versetul 13 Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Să nu arunci niciodată vina asupra lui Dumnezeu pentru ispitele care vin din afară, cât și pentru poftele și dorințele dinăuntru, credinciosule, fratele meu. E un păcat grozav aceasta. Primul om, Adam, tocmai de acest păcat s-a făcut vinovat. Femeia pe care mi-ai dat-o, mi-a dat din pom. Așa a zis el adică darul lui Dumnezeu, femeia, era de vină. Dumnezeu poartă păcatul nostru și ne ajută în slăbiciune, dar să nu-L învinuim pe El de starea noastră rea. El nu ispitește pe nimeni spre rău. Zicea Sfântul Antonie cel Mare, răul se prinde de fire ca rugina de fier și necurăția de trup, însă nici cel care prelucrează fierul n-a făcut rugina, nici părinții care au dat viață trupului necurăția trupului, tot așa nici răutatea n-a făcut-o Dumnezeu, ci a dat omului și cunoștința și puterea de a deosebi ca să fugă de rău ca unul ce știe că va fi vătămat de el. Chiar și cârtirea în inima noastră atunci când trecem prin încercări, întrebările supărătoare pe care îi le punem lui Dumnezeu zicând de ce așa sau de ce tocmai cu mine s-a întâmplat acest lucru sunt o învinuire mai acoperită adusă lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, ci numai diavolul face acest lucru, el este ispititorul, fiind ajutat de pofta care se află în firea noastră veche. Dumnezeu însă îngăduie câteodată diavolului să ne ispitească pentru întărirea credinței și răbdării noastre, deci pentru binele nostru. Așa s-a întâmplat cu Iov, așa s-au petrecut lucrurile cu Domnul Isus și tot așa este și cu noi. Dar să știm un lucru, când vine ispita,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 Răbdarea nu se învață decât în ispite și în lupte. Dacă avem viața predată în întregime Domnului, să nu ne temem de ele, căci nu vom fi înfrânți. Săgețile ispitelor, cât de multe și înfocate ar fi, nu ne pot aduce nicio pagubă duhovnicească dacă rămânem de plin sub adăpostul lui Dumnezeu. Să fim siguri de lucrul acesta. Dar cine să doboare Spre vechiul de pe tronchi Arîn o slăvit, slăvit să fie Domnul În veci, în veci, de veci, amin Iisus, Iisus, virutitorul Mie sfânt și salvator divin Versetul 14. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Nu există om neutru, ci fiecare este atras și alipit de ceva sau de cineva, trăindu-și apoi viața după cel de care a fost atras. Sunt numai două părți care pot atrage omul, cerul sau pământul, Dumnezeu sau lumea, a treia parte nu există. Cei născuți din Dumnezeu sunt atrași de Dumnezeu pentru că au firea lui Dumnezeu, adică natura lui. Ceea ce este de aceeași natură se atrage, naturile deosebite se resping. Zicea Domnul Isus: și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Și domnul și diavolul urmăresc atragerea oamenilor și în vederea acestui lucru întrebuințează multe căi și mijloace. Cel care alege însă este omul. De cine vrea el să se lase atras, acolo se îndreaptă. Pofta lui este unul din mijloacele deavolului de atragere. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. El limpede cuvântul lui Dumnezeu. Cine îl citește și îl ascultă cu atenție, înțelege adevărul. Ispita în sine nu are putere, ci numai momială. Puterea i-o dă pofta omului, gândirea și voința lui. Zicea omului Dumnezeu John, o ispită oricât de sus s-ar ridica, dacă nu consimțim la ea, nu ne poate sili la păcătuire. Adevărat scria și fratele Ioan Marini în privința aceasta, începutul păcatului în viața fiecăruia din noi este o privire, un gând, o poftă și căderea. Privirea naște gândul, gândul naște pofta, iar pofta odată ce a zămislit, dă naștere păcatului, iar păcatul odată făptuit, Aduce moartea. Cine nu înlătură dușmanul și boala de îndată ce se ivesc, zice o veche carte, acela chiar puternic fiind, este omorât de ei de cum se întăresc. Firea pământească a omului este cuibul cald unde deavolul își pune ouăle ispitelor. Omul vede aceste ouă și nu le poate nimici de îndată ce le-a văzut pentru că n-au putere. Ce putere de împotrivire poate să aibă un ou? Dar dacă nu le nimicește, ies repede pui de șerpi din ele și aceștia otrăvesc viața. Mare atenție la ouăle diavolului, frații mei. Prin credință, noi am primit lumina și puterea din partea Duhului Sfânt ca să nimicim aceste ouă, dacă vrem. Iată cuvântul Domnului ne-a vorbit și astăzi. Slavit să fie Domnul! Vă zi, Bine, tengeți, mami, șila, zgrobiți-vă, gosta, prinșerpa sa, slăbiți-vă, i-a venit, i-a venit, i-a Versetul 15 Apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit, aduce moartea. Prin anul 1937, pe coasta Californiei, s-a petrecut ceva cu totul neobișnuit. O tânără pereche, soț și soție, împreună cu mai mulți prieteni, erau pe plajă. În timp ce căutau scoici printre stâncile de pe coastă, femeia a simțit o strânsură puternică de gleznă. Ce era? Brațul unei caracatițe uriașe, care avea cel puțin patru metri lungime, îi încolăcise piciorul. Soțul și prietenii, auzind țipetele tinerei femei, s-au înăpustit asupra brațului monstrului și îl loveau cu tot ce aveau la îndemână în el ca să se desfacă. Totul a fost zadarnic. În această luptă, pe cât de scurtă pe atât de înspăimântătoare, fiorosul animal, marin, a învins și a dispărut în adânc cu prada sa. Așa este și cu monstrul păcatului. Dacă nu suntem atenți tot timpul, ne înfășoară repede și ne tirește în apele morții. Zicea apostolul Pavel: Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Apoi, pofta, când a zamislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Pofta firii pământești în om dă naștere păcatului, iată de ce nu trebuie stat la discuție cu ea. Când stai de vorbă cu ispita, vei fi biruit, pentru că pofta din tine te atrage spre ea. Sfântul Vasile cel Mare spunea, mânioșii sunt victima propriei lor patimi. Așa cum o travă care atinge simțurile se răspândește în tot corpul, tot așa păcatul, dacă găsește o fisură făcută de poftă, se răspândește în ființa omului. Odată răspândit aduce cu sine un lanț de nenorociri și apoi moartea. Să nu poftești. Această poruncă are de a face nu numai cu mintea, ci și cu inima, deoarece pofta este chiar rădăcina păcatului, orice păcat născându-se din poftă. Pofta dorește nu numai să aibă mai mult, dar vrea chiar ca bunurile aproapelui să fie ale ei. De aceea ea este mama tuturor nedreptăților față de aproapele. Pofta se iubește numai pe sine însuși. Pofta este ca o piatră de moară care zdrobește ceea ce este mai bun în sufletul omenesc pentru a-și împlini orice dorință. Un om care se supune poftei, dorind ceea ce este al aproape lui, ajunge apoi să calce toate poruncile. Pofta este mai mare ca gelozia. Gelozia face pe un om morocănos, însă lăcomia îl face ucigași. Pofta este unul din cele mai ascunse și mai răspândite păcate și oriunde ajunge stăpână, aduce cu ea toate celelalte păcate. Cei mai de seamă vestitori ai Evangheliei spun că din câte mărturisiri de păcate au auzit, niciodată n-au auzit mărturisindu-se pofta ca păcat. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, scrie la Proverbe 12 cu 12. Eclesiastul 2 cu 1. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Un poet din vechea Grecie, Pindar, scria Nu, zeii nu pot anula pofta odată săvârșită. Adică omul care a săvârșit păcatul nu mai este ca și când nu l-ar fi săvârșit. Ce s-a făcut s-a făcut și va avea influență veșnică. Mare grijă trebuie să avem când e vorba de păcat. Păcatul odată săvârșit aduce moartea. Numai Domnul Iisus poate scăpa pe om de sub blestemul păcatului. Romani 6:23. cu Fiind că plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Pentru fiecare aparat sau mașină, complicată sau mai puțin complicată, producătorul dă și instrucțiuni asupra modului de funcționare. Dar rar găsești un cumpărător care este gata să citească mai întâi cartea cu instrucțiuni, iar apoi să pună în funcțiune aparatul sau mașina. După primele rânduri citite, se dă drumul aparatului și dacă ceva nu funcționează, atunci producătorul este de vină. Viața noastră este mult mai complicată decât orice produs tehnic și totuși mulți se poartă cu viața fără să țină seama de indicațiile creatorului lor. Dumnezeu este creatorul nostru și El știe cum se poate să decurgă viața noastră fără piedici. Indicațiile sale clare stau scrise în cartea vieții care este Biblia. Înțelepții lumii nu cunosc nicio cale prin care omul ar putea fi izbăvit de păcat. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, ne-a pregătit o izbăvire sigură prin Fiul Său, Iisus Hristos, prin marea jertfă pe care El a adus-o pe crucea Golgotei. Oricine primește prin credință acest preț al răscumpărării, va fi izbăvit de sub puterea păcatului și de sub blestemul morții. Acum, spre Tatăl noi vom zbura în haine de mai pe ce, mai Versetul 16 Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați! Omul este o făptură care înșeală pe alții și care se înșeală și pe sine însuși. Se înșeală omul privind spre sine, crezându-se mai mult decât este. Se înșeală privind spre oameni, încrezându-se în ei. Se înșeală privind spre rangul sau poziția pe care o are în lume, crezând că veșnic va fi așa. Se înșeală privind spre lucrurile lumii, Avere și slavă, crezând că-i vor da fericirea. Se înșeală cu privire la puterea lui fizică, ca și cum ar rămâne veșnic cu ea. Se înșeală cu privire la moarte, crezând că nu-l va ajunge curând. Se înșeală cu privire la bine și rău, amestecându-le adesea. Se înșeală în credința lui, bazată pe învățături străine de adevăr și se înșeală cu privire la Dumnezeu, gândind despre el cum nu trebuie să gândească și crezând despre el, Ceea ce nu trebuie să creadă Da, omul este o ființă care se înșeală și înșeală și pe alții De ce acest lucru? Din pricina întunericului în care se află, din pricina lipsei de cunoștință Dacă odinioară prorocul zicea, poporul pierde din lipsă de cunoștință S-ar putea spune astăzi, poporul se înșeală sau este înșelat tot din lipsă de cunoștință pentru că nu cunoaște, omul este înșelat să spună bine lui rău și răului bine, să ia minciuna drept adevăr și adevărul drept minciuna. Adevărata lumină a cunoașterii o primește omul de la Domnul Isus Hristos când vine sincer cu păcatele sale la el, primindu-l prin credință ca mântuitor. Păcatul este cel care stinge orice lumină din sufletul omului, lăsându-l în beznă. Prin izbăvirea de sub puterea păcatului și de sub orice stăpânire străină de Dumnezeu, omul ajunge la lumină și pace, la adevăr și bucurie. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați! Chiar credincioșii trecând prin lume pot să se înșele în multe privințe, dacă nu rămân în lumina Domnului Isus, dacă nu-și ascund viața 100% în El, în orice timp și în orice loc. Numai în Hristos nu există înșelare. Cu el nu se rătăcește nimeni. Slavit să fie Domnul! Ați ascultat meditații la Cartea Iacov, scrise de Nicolae Moldoveanu, capitolul 1, de la versetul 12 la versetul 16.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 Slăvit, slăvit să fie Domnul În veci, în veci, de veci, amin Iisus, Iisus viruitorul și salvat loc divin Vitești au fost Chiar în fiul în slăvit să fie Domnul În veci, în veci de veci, amin Iisus, Iisus, zbiroptitorul Miei îl și salmator Golgota prin jertfa s-a săvit Slăvit să fie Domnul În veci, în veci de veci a mii Iisus, Iisus de Răuitorul Mie s-a ce s-a mătorit vii Acum spre Tatălui În, tân, în haine de lumină Pe cel crucificat urmând mereu cântând Însăvit, slăvit să fie Domnul În veci, în veci de veci la mine Iisus, Iisus, bine a și sala